your cares behind welcome to my world built with you in mine knock and the door will open seek and you will find Just for you Welcome to my world net soos na 7 uur, Suid-Afrikaanse tyd, of 19 uur dan, afhangen van hoe jy die tyd, tyd vir jyself uitspreek. Sommige mense sê 7 uur, andere oons sê 19 uur. Maar hoe dit ook al sy, dit is Suid-Afrikaanse tyd. En jy welkom oor, jy is by die rechte plek, jy is by Net Radio SA. Net Radio SA en ons webwerf www.netradio.sa.co.za Rede hoekom ek elke keer vir u die webadres geer is enerzijds om jy self vertrou te maak met die radio met netradio.sa gaan kyk gerus op die webwerf Ek glo jy sal verras wees vir al die verskillende inlichting wat daar beskikbaar is soos al die omroepers wat uitsaai op hierdie stasie, en al die programme wat uitgesaai word, die tijen van uitsending, en dan is daar ook een archief. Baie goeie gedachte is die archief. Alle mense kan nie altyd luister nie, want ons saai wereldwijd uit. Hierdie internet, radio, sy golwe gaan dwars oor die ganse wereld maar alle mense val nie binnen in hierdie spesifieke tydzone nie. Om dit te verstaan, kyk een mense maar net so recht op met die wereldkaart hiervan uit Zuid-Afrika, dwars op, tot daar boe in die noorder en verre noorder, dan al die lande wat nou binnen in hierdie tydzone val, vir hulle is die tyd man of meer die selfde. Maar, ander lande val voor hierdie tydzone en ander weer na die tydzone. Sê nou maar een uur, of twee uur of drie uur, tot en met 9 uur voor die tyd en nege uur na die tyd en nog verder. So om daar die probleem te oorkom, dat alle mense nou nie in hierdie specifieke tydzone val nie, het ons die archief of ons noem dit ook of podcast dan kan een mens daar in hier die archief gaan kyk na vorige programme wat al uitgesaai is so dat enige iemand na daar die programme kan luister op sy eie tyd of haar eie tyd of miskien is daar vir jou iets in die programme wat jy graag weer na wil gaan luister dit is dan ook vir daar die spesifieke rede Die ander rede, hoekom ek die webwerf gee, is omdat as een mens op die webwerf ingaan, kry je al die verskillende skakels, om te kan inskakel, daar is verskye skakels, waarmee een mens kan luister, want sommige van die skakels werk nie altyd in spesifieke plekke nie, daarom al die inlichting, so dat die mens die verskillende skakels kan probeer, Die makkelijkste manier om in te skakel is, op die webwerf is daar een klein radio so een tekening of een logo van een radio een speler, een player waarop een mens daar nou net klik op die speelkant daarvan jy weet wat soe like speel en like stop speel is soe driehoekie wat na die rechterkant toewijs en ek Stop is maar een vierkantige geteken. So as die mens nou nie meer wil luister nie, dan klik je die stop. Of as jy wil luister, dan klik je op die speel so, en nou moet jy net bykie waag, mens moet a bykie geduldig wees met die internet radio. Het is nou nie soos een gewone radio, waar jy met jou FM radio, met jy skakel aan en dan draai jy een knoppie, en dan skakel in op verskillende staties, het werkt nou nie so, met die internet nie Mensen het dan een webwerf adres nodig en dan hier die skakels So ek hoop die inlichting help vir jou so wie hier as jy vir iemand anders moet verduidelik want dis die hele gedachte hier Hier die programme wat ek uitzaai is min of meer een sending poging Ek wil graag uitvoering gee aan Jezus' opdrag Gaan die hele wereld in, verkondig hier die goeie nieuws evangelie aan al die nasies. Nou dit het nou moontlik geword om met die internet radio by al die nasies uit te kom. Mens kan hulle bereik, dit is binnen in ons bereik, dit kan het doen. Ons enigste uitdaging is enerzijds die tydzone, anderzijds gaan dit oor die feil dat mense moet weet, as hulle nie weet dat daar so'n stasie is nie, hoe moet hulle nou daarop inskakel? Wat een rede, wat gaan hulle motiveer as hulle niks weet nie? Jy skakel ons nie in op al die radiostasies waar in die wereld is nie. Maar as iemand jou vertel daarvan en iemand sê vir jou waar dit gaan, en dit interesseer jou, want dit is maar nie die geest van die Heere wat een mens geïnteresseerd kan kry. Die Vader trek ons, dier middel van hier die informatie wat ons kry. Jezus het het vir ons ook verduidelijk, sê niemand kom na die Vader behalve dier my nie, en dan sê hy ook, niemand kan na my te kom, is die Vader om die trek nie. So die inlichting sal jou of trek, of dan nou nie trek neem. En daaraan kan ek en jy niks doen nie. Ons kan maar net vir iemand die inlichting gee, en dan le die besluit maar net by daar die bepaalde persoon. Maar ons het een opdracht, en dit is gaan na al die naties toe. Nou, ons kan dit nou doen, dier middel van die internet radio, ons kan al die, al die nazies bereik, maar om vir daar die verskillende mense, van die verskillende nazies, om hier die inlichting te hee, moet iemand dit aan die persoon oordra, en dit werk net van persoon tot persoon, dit werk nie op een ander manier nie, mense luister nie sommer net na advertensie. nie, as ek en jy dit aan iemand oordra as vriend, iemand wat ons contact mee het, en jy kan in een gesprek treem met so'n persoon, mense, dit is eindelijk maar hoe dit werk, dit werk van die begin afsoot, die Jezus' disciples, ander disciples gaan roep het, het hulle dit soop van persoon tot persoon gedoen, en dis hoe dit, daars oor die ganse wereld verspreid het, so ons vandag die grootste godsdienstgroep op die aarde is, is die christene. Dit die goeie nies, die slechte nies is, ons is nie die vannigste groeiende godsdienst nie. Die islam groei vanniger as die christendom. En ek sal graag wil sien dat ons iets daar aan doen Want ons het die waarheid, mense, daar is nie geen ander manier hoe jy gereed kan word, as dier Christus, Jezus nie. Alle paie leid nie na Rome nie, alle godsdienste leid nie jou na God nie. En daarom rus er daar verantwoordelijkheid op ons, terwijl ons hier op die aarde is, moet ons ons deel doen, om die woord verkondig te kry, om hier die goeie nies na mense toe oor te draag. En hierdie is ons geleentheid as mense as hier in Zuid-Afrika wat Afrikaans spreekende mense of Engels spreekende mense in die wereld ken, in contact is met hulle, dan gee ons vir hulle hierdie informatie, Sodat hulle ook in hierdie goeie nieuws kan deel. Nou goed, daar die story dan nou vir my, een kant. Ek wil vir jou sê, baie, baie welkom hier, waar jy ook al mag wees. Ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsa hiervan vanuit Airene, die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En waar jy ook al mag wees, jy is baie, baie, baie welkom. Of jy in Suid-Afrika is, in een van ons stede, dorpe, of jy in die buitenland is, Jy is verskrikkelijk welkom Hoor, ek hoop jy voel ook sommer net welkom Sonder dat ek jou dalk nou nou by jou naam noem Want ek weet nie wie allemaal luister nie is ongelukkig is dit nou so Ek weet net van mense Sodra hulle hier ingeskakel het by ons kletskamer Dan kan ek jou naam daar sien Soos, ek sien nou Linda Meier Wat daar uit die Arabiese wereld dubai Daar vandaan luister sy. En ons Sissi Tania, sy is ook daar bedruwig en sy nooi mense uit om te kom luister. Nou of hulle nou luister, dit sal ek nie weet nie. Behalve as iemand nou hier by die tletskamer, as sê, ingeloor het, dan weet ek nou specifiek dat jy luister En baie baie welkom. Welkom Lorraine ook. Jy wat luister. En ongelukkig so ek sê, weet ek nie wie al die al die mense is. Is sodat ek jou kan groet nie. Want ek wil het graag doen. Want dit is ons hoe ons mense opgevoed is. Ons wil graag mekaar mos groet nie maar nie. Nou weet ek hier die hele groet situasie het al amper verdwijn, Ek weet op die plaaslewe het die mense mekaar nog baie baie vriendelik gegroet en mense het ander mense op die naam geken en als sy hulle by mekaar verby op een plaaspad dan sy hulle stop en uitlim en mekaar groet en vraag hoe dit gaan En gewoon ek praat hulle oor die oes, en oor die reen, en oor die weer, en wat ook al, maak die saak rechtig, waar nie? Maar ons mense leef desdaad totaal en alweer mekaar verby, mense bly langs mekaar, hulle weet nie as wie die, die bure is nie. Nou weet ek mense, ek weet ons samenleving het julle limmel in totale al verander, maar ons kan dit verander hier, op die radio kan ons dit nog doen. Ons kan mekaar groot en vir mekaar sê, my welkom. Nou, omdat ons in verskillende tale, vanuit verskillende landes, kies toch, luister, wil ek gewoon ek maar somme net in een paar tale, al is dit ook nou net profeties, dat ek glo al hierdie verskillende tale se mense gaan luister, Ek weet het is maar een droom Van die Russische taal Privet en Zdrafutja Ek weet daar is ook Suid-Afrikaners daar In Rusland Maar nou ja Of hulle nou luister weet ek nou nie Maar kom ons doen dit Privet en Zdrafutja As een mens iemand goed ken Dan sê jy Privet Dan jy nou nie helemaal goed ken Dan sê Zdrafutja In die Russische taal En dan abend in ons ander taal waarin ons mense kan groet, die Duitse taal en ook in die Hebrews kan een mens iemand groet en hallo sê, salom baie makkelijke taal, woord en Kalimera in die Griekse taal, hallo, hi, hi en verskillende ander taal sal mense dit daarom herken en goeie naand vir ons mense wat Afrikaans sprekend is of dan net Afrikaans verstaan en good evening vir ons mense wat in die Engelse taal na ons luister ja, ek is op die huidige oorlog manheid bezig om in Afrikaans uit te saai sal dit probeer doen op stadium om dit wat ek sê in die Engelse taal soort van te vertaal wat een mense vermoe om iets oor te dra uit die aard van die zaak dan nou tot die helfte toe beperk omdat jy dan alles wat jy sê verskoning <coughs> ook so in die Engelse taal dan nou herhaal ek hoop jy het ergens een lekker plekje waar jy rustig kan sit rustig kan wees en kan ontspan, hoop jy kan na die hele dagse gevoel en gewaarskaf kan jy nou rustig achter oor sit en net ontspan ek wees ek kon dit nou goed doen het om sommer net so achter oor te sit en omdat ek nou die techniek al ken hoe om een mens te laat ontspan hoe jylle lichaam Dan sal so ek dit nou doen het, ek sal so dit nou al vir die afgelopen 5 na 10 minute dan nou gedoen het En hiervan uit my voet so hulle begin het tot by my kroinkie alles te ontspan rustig te wees So dat een mens alles kan afskakel en uitskakel Al die invloed, al die impulse wat van buitenkant afkom dat jy dit net kan uitblok En rustig lekker sit en luister en dan hoop ek my stem is nou, nou van so aard dat dit rustig klink en moet jy maar my, my verskoon as ek van tyd tot tyd my keel moet skoon maak want dis nodig, dis my nodig, ongelukkig is dit nou so uh, dat ek met hierdie post nasale drip sukkel en dan is daar nou sluim op die en uh, dis waar die klank vandaan kom dis die klankkas hier binnen in my lichaam en om die klankkas na helder te hou moet ek maar dan nou so van tyd tot tyd a bykie keel skoon maak en ek gaan nou nie elke keer sê jammer daar oor nie want uh, ek is nie rechtig jammer daar nie want, <laughs> want ek moet praat en as ek dan nie praat nie, dat ek jy nie hoor nie so as ek my keels kon maak dan sê terwille van jou wat ek het doen nie terwille van myself nie so ek vraag dit nou een keer sê jammer dat ek dit nou doen en dan daarna moet jy dan maar daarmee saamleef goed ek wil vanavond met jy praat oor ietsie wat ek in die verlede al genoem het is die sterre constellaties en hoe kom my mens nou oor Sterre en sterre constellaties en goed praat Is vir sommige mense vreemd Maar dis net vreemd as die mens nou nie die bybel goed bestudeer en ken nie Maar die sterre in die sterre constellaties Is eindlik baie, baie, baie belangrik Godse verbintenis met die mens die woord verbintenis leek ook opgesluit in die selfstandige naam verbond omdat die mens van God vervreemd geraak het daar nog in die tuin van Eden daar die vervreemding plaas die mens as gevolg van die feit die ongehoorzaam was aan God is daar uit die tuin weggeneemd en toe is die mense maar versprei oor die wereld jyn, maar God was op die uitkijk, die hele tyd, vir een persoon met wie hy een verbintenis kon aangaan, en hy het daar die persoon gevind, in die persoon van Abram, sy naam was A-B-R-A-M, Abram, hy daar op die walle van die Efraatrivier gebleid, Nou ons het daar in die omgeving van Mesopotamia Mesopotamia, ek sal nou nou vir jou verduidelik waarvoor dit staan Ek het het al verduidelik, maar ek sal weer oor en oor Want alle mense weet het nou nie Daar het een man geblui met die naam van Abram En God het in hom iemand gevind met wie hy ‘n verbintenis kon aangaan. Nou God kan nie met jou verbintenis aangaan as jy nie geloo nie. Jy nie geloovige mens is nie, kan God dit nou nie doen nie. Mese betal my dan net vanig, teken tussen die twee riviere, dis tussen die Tigris en die Evraat riviere. As jy jou kaart het achter in jou bybel, dan sy jy dit vind. Jy sal die plek Moesipotamie daar kan waarneem en jy sal die twee rivieren ook sien, Tigris en die Efraat. En Mesopotamië beteken dan eindelijk tussen die twee rivieren. Bedoelende, die Tigris en die Efraat. En nou daar het die man geblei met die naam Abraham. En God het met hom gepraat, God kon dit doen. Want God kan nie maar met die mens communikeer as jy nie geloof het nie. En in Genesis, by die 15e hoofstuk, is daar een opskrif by die 15e hoofstuk, Verbond van God met Abram. En jy sal sê, dan is sy naam nog geskryf Abram, want God het sy, sy naam veranderd, Van Abraham toe na Abraham Want Abraham beteken Vader van een menigte van nazies Want dit was die inpak van hierdie verbintenis wat God met Abraham aangegan het Het is om een verbintenis te kry tussen God en mens Maar ek wil jou neem na die gesprek Die gesprek wat daar Plaas gevind het Tussen God en tussen Abram Ek gaan hier sommer net van ek lees Vanaf verse 5 Daarop lei hy hom Uit na buiten Nou hoe lei God Een is nou uit? Hoe laie jy jou in elk geval? Ga doen dit door sy geest. Jy sal onthou toe Jezus gedoop is in die Jordaan rivier, toe sy ook door die gees van die Heere uitgelei in die woestijn. en later skryf Paulus daar oor en sê, amal wat dier die geest van God geluid word, is kinders van God, so as God dit kan recht om jou te luid, door sy geest, dan is dit maar net doodgewoon omdat jy een gelovige persoon is, En God met jou kan contact maak Direct kan contact maak in ons lees dit so uit die schrift Allemaal wat door die gees gelei word Allemaal hulle is kinders van God En God lei jou door sy geest en jou gees Maar goed, hier is nou die verbintenis En om uit te kom by die sterre Met ek nou gesê dat ons bykie oor, oor sterre praat want sterre is belangrik, spelen groot rol, en die vijfde vers lees ek dan nou weer, nadat ek hierdie paar dingiekies veel verduidelik het oor lui, daarop lui hy om uit na buiten, met hierdie woorde, kyk nou op na die jimmel, nou dit moes, dit moes in die aand gewees het, dat die Heere met hom hierdie gesprek gehad het. Hy sê vir my moet om en hy sê, tel die sterre as jy hulle kan tel. En mense, op daar die stadium, het God bestong al klaar al die sterre gemaakt, en weet ons dat daar constellaties is in die sterre, en dat hier die constellaties ook in die boek Job, aan ons voorgehou word, want Job is die, volgens al die taal, kundigist van die Hebreeuwse taal en theoloog, sê dat die boek Job, eindelijk die oudste boek is, wat daar in die Bijbel is. As gevolg van die taal wat daar gebruik word, en sekere uitdrukkinge en so meer, word daar dan hierdie afleiding gemaakt, dat die boek Job, dat dit die oudste boek in die Bijbel is. So dit is die boek wat jy eerste geskryf is. En in die boek Job, in die 38ste hoofdstuk, van die boek Job. Gaan ek jou nou ietsie weis, wat nie baie mense van weet nie, dood gewoon omdat hulle die boek Job, nou nie gereeld lees nie, of nooit nog nooit gelees het nie, of gelees het en vergeet dit wat hulle gelees het, want om daar nou alle mense onthou nie alles wat hulle lees nie. Jy weet het mos, Ek praat met baie hier met theologische studenten wat hier in die eerste jaar nou kom studeer en dan vraag ek doodgewone logische vraag, makkelike vraag, sommer net so inleidend, as hier nou die eerste dag in die klas is, praat jy moes nou maar inleidende dinge, sommer net om die kennis die algemene kennis van die studenten toets, en dan kom jy achter dat, hulle weet nou nie, hulle het nie die antwoord nie, want ek vraag enig iemand wat nou weet, sê maar, is daar nou niemand wat sê nie, dan sê ek nou goed, kom ek sê vir wat is die antwoord, en as ek het sê, dan sê hulle nie, het het geweet, maar hulle het vergeet, het is ons nou menslik, nie, Dat ons dinge lees en dan vergeet ons dat ons dit gelees het Nou goed, hier in die boek Job Die 38ste hoofdstuk as jy dalk nou Antekeningen maak Hier staan die heren nou en hy praat met Job En ons gaan nou, nou terug weer Daar waar God in Genesis 15 nou met Abraham gepraat Ek wil net vir die wijs hoe een mens die skrif met skrif moet vergelijk. Nou vraag die Heere nou vir Job, bepaalde vraag, God is hier bezig om nou met om te praat, en vraag die vraag aan om, en een van hier die dinge wat die Heere vir hom vraag, is in vers 31 aangeteken van Job 38. Vra die Heere vorm, kan jy die bande van die 7 ster knoop of die touwe van die orion losmaak? Nou mense, dit het alles te doen met die volgende vers, die 32ste vers. Kan jy die dieren riem uitbring op sy tyd nou jy sal sommige vertalings van die bybel het daar sê nou maar die engelse taal die woord Zodiac hier waar ons in Afrikaans die dieren riem het want dis die 12 constellaties wat in die jimmel sigtbaar is 12 constellaties wat so goed is constellaties, dis groeperinge van sterren, hulle groeper by mekaar, en hulle bly by mekaar, soos wat hulle beweeg. Hierdie constellaties beweeg omtrend soos die arm van een oorloosie, kom as jy nou maar die, die arm wat minuute of ure anduif het begin ons op die plek en dan gaan het waarsdeer van die 1 tot die 12 en dan gaan het weer van die 1 tot 12 enzo so. net so beweeg hier die constellaties ook en hulle kom op en hulle gan onder soos die son opkom en ondergan en die maan opkom en ondergan So gaan hierdie constellaties ook, hulle kom op en hulle gaan onder. Want hulle beweeg voordierend. Nou weet ek, jy het een negatiewe connotatie wanneer dit kom by die Zoudeek of dan die Dierereem. Nou kom ek sê vir jou ook om met die negatieve konnotatie. Dit is omdat die duivel allerhande goed besmet. Dit wat hy die hele tyd doen. Omdat die duivel het niks gemaakt nie. Die duivel het nie die dierenriem gemaakt nie. Hy het nie die zou die ek gemaakt nie want hy kan nie, want hy is nie een skepper, nie, hy is een skepsel. Maar wat hy doen is, hy bemors alles. Hy beveil alles. Hy bemors dit op so'n manier, dat die mens later helemaal negatief staan, teen oor alles. Ook teen oor die dierenreem nou kom ek sê vir jy wat het gebeur, daar is sommige mense wat die dierenriem gebruik, en dan sê hulle, jy is nou onder een of ander van hierdie bepaalde sterre, tekens of constellaties van die dierenriem, is jy nou gebore, en dan wil hulle jou fortuin vir jou vertel uit daar die bepaalde stand, nou van die diere riem en dit kan nie gedoen word nie dit kan nie gebeur nie mense weet niks van jou en kan nie volgens die stand van die sterre jou fortuin vertel nie mense dis nie doodgewoon nie moendlik nie toe ek op school gewees het aan die behoorskool, toe die skoolkorant ook so'n rubriek gehad, wat verskyn het, namelijk die sterre voorspel. Nou weet julle wie was nou die ouwe daar die sterre voorspel gedoen het, daar aan die skoolse korant? Dit was 10 eilers wat dit gedoen het. Nou waar het die eilers nou al daarie klomp informatie gekryf het, hy nou daar onder die tweeling en onder die leeuw en onder die wegskal al die goed. Sommen het so gesit en in sy duim uitgesuig, is al. En toe kom ek achter my mense glo die nonsens wat daar geskryf is. Sels van die onderwijsers het na my tegekomme gesê, en hoe nou, kom skryf jy sik een negatieve goed oor my? Ek het amper een hartanval gekry, om te denk dat mense die nonsens gloe. Ek gedigde soma grap, soma net mense sy been te trek, Maar mense kan nie nou verstaan, hoekom mense so negatief is, is omdat alles bemors is. As die duivel iets beet krij, dat bemors het het op soe manier, dat die mens kon ski is daarvoor. Jy moet nie skie wees oor God en sy skipping nie. God het alles geskapen mense. Alles, hier die hele ganse skipping, met al die planete wat jy kan sien en die wat jy ook nie kan sien nie en wat jy dalk op hierdie aarde nooit gaan sien nie God het dit als gemaakt alles geskip en nadat God geskip het het hy gesê dit is goed nie slecht nie niks is slecht nie mense niks wat God geskip het is slecht nie die enigste rede ook om het slecht is is omdat dit slecht gemaakt word Weet jy wat, God het nie frot appels geskip nie? Weet jy dit? Denk bykie daaran. Denk bykie aan een frot appel. Je hebt hap en die appel en die is vol worms en goed. Mense, dit is nie God nie. Weet jy waar kom het vandaan? Dit kom van die duivel af. Dit kom van die sonde val af. Dit het doorgedrink tot die hele ganse skipping. En die hele ganse skipping is in baringsnoot mense maar laat ons in de die soort van strikke en goed trap dat ons byvoelwe dink dit zou die Zodiek, die dierereem is iets slechts nee, dit moet nie slecht, hoe kan dit slecht wees? God het dit dan gemaakt hoekom sal God nou moet die mens hier oor sit, daar staan en praat, so job en sy kennis toets, en vir hom sê, kan jy die bande van die 7 ster knoop, en dan gebruik hy die woord 7 ster, dis een constellatie, nou sal God nou praat van goed wat nie bestaan nie, nie, nie, al die goed die sal bestaan wat God van praat, hy is nie bezig om speelikies te speel, hy is bezig om baie ernstige dinge, God is ernstig betrokke by die skipping, omdat die mens in die moeilikheid is as gevolg van die duivel. Dit die rede ook om God om gaan bind op een stadium, dat hy geen invloed op mense gaan heen nie, omdat God het kan doen. Dan gaan ons die duisend jare gevrederijk belewe waar daar alles, 100% gaan wees soos in die dag van, van die eerste Adam. want dan is die duivel het hy geen, geen invloed nie, soos in niks maar ek wil nie nou daar oor praat nie praat nou met jou oor sterre en sterre constellaties en die vraag wat Jesus wat God hier vraan vir Job in oorstuk 38 vers 32 kan jy die riem uitbring op sy tyd, ek het nou nou vir jou gesê die dierereem sy constellaties kom op en gaan onder nou kom ek noem vir jou een specifieke constellatie die Virgo V-I-R-G-O Virgo die Virgo verskyn en kom op wanneer jy in Israel jyself bevind in die omgeving van Jerusalem dan is hy sigbaar want hy het opgekom in die maand van september. Jy verstaan, dat is zeker goed wat jy nie weet nie, omdat niemand dit vir jou verduidelik nie, of, omdat jy negatief is daar oor, en nou wil jy eindelijk niks daarvan weet nie, ek neem jy nie kwalik nie, rechtig nie, neem jy nie kwalik nie, ek is bezig met die opvoedingsproces en dis vat met tyd, vat met tyd so ons vertrouwe in God kan hee so as jy praat weer met iemand oor die dier en iemand sê vir jonge, maar dis moes van die duivel so goed die jy praat, hy sê, man die duivel kan niks maak nie, soos niks nie maar die duivel kan doen is om alles te bemors ja soos mense wat met sterre voorspel probeer om vir jou te sê wat volgende week met jou gaan gebeur. Jy moet nie groen draan nie, dit gaan ongeluk bring, wat in ons is ook al soms so sit en in die duim uitsuig. Nou goed, kom ons kyk of ons nou weer kan verstaan wat God hier vir Abraham gesê het. Denk jy God was bezig met die grappie, toe hy nou met Abram hier bezig is om een verbond met hom aan te gaan? Nee, dit is een ernstige situasie, mense. Daarop laie jy hom uit na buiten met hierdie woorde, kyk op na die himmel en tel die sterre as jy hulle kan tel. Nou, die Heere was nie bezig hier, om hom nou te laat besef dat hy niks weet nie. Nee, ek vertel jou iets hier oor in vergelyking met dit wat ons nou net hier gelees het in Job oor die dierereem en die 12 constellaties wat daar is die Heere het vir hom gesê met opkyk hy sê as jy dit kan tel hy sê so sal jou nageslag wees Omdou Abraham, daar is daarin geen kinders nie, mens, hy is al oud, 75 jaar oud door die heren met hom eerste keer begin praat het. Hy en sy vrou is lang al voorby die ouderdom dat hulle nog kan kinders helle, want hulle het geen kinders gehad nie. Maar jy weet, het enige is moos nou moendlik, en mens kan op daar die ouderdom dak, jy weet, kan dit nog gebeur, want dit het gebeur. En nou sê die heren vir hom, die man wat geen kinders het nie, wat 75 jaar oud is, sê die heren vir hom, so ga jou nageslaglik, kyk bykie op, hier die hemel. Nou mense, die tyd, die mense wat destijds geleef het, het die sterre gekend. Hulle het hierdie dierereem baie, baie, baie goed geken. Hulle het geweer as twaalf constellaties. Nou weet jy wat, die, die heren het nie bedoel vir hom, om hom so vast te vra en een voel van homself te maak nou, dier vir hom te sê, kyk jy op na die jimmel, as jy dit kan tel, dis jy nageslag gaan wees nie. Mensen, hy het twaalf, twaalf stamme, is uit hom geboore al die twaalf stammen van Israel dit was sy nageslag Abraham, Isaac, Jacob Jacob, 12 seens en daar het die twaalf stammen vandaan gekom dit is sy nageslag 12 stammen dink het nou vir jou vreemd dan? ons nie vreemd nie as die heren vir ons sê, kyk op na die sterre as jylle kan tel soos jy nageslag wees. Ja, die ontelbaarheid daarvan, le in die feit dat elk een van die constellaties het miljoene der miljoene der miljoene sterre in hulle. En net soos het vandag, ons weer as 12 stamme, maar hoeveel mense? Mense, miljoene en miljoene en miljoene van hulle. na blind of al die 12 stame en jy gaan hulle sien tot recht aan die einde van die bybel so een sterre moet dat jy dwaal hier oor nie, moet nie dat mens jou, jou denken vir jou besoedel soos wat die duivel dit al klaar gedoen het nie Daniel in sy heel laatste hoofstuk Die twaalfde hoofdstuk van Daniel By verse 2 sê hy En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak Sommige tot die ewige lewe En sommige tot groot grootsmaatheid verewig afgryslig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 Sommige van ons gaan tot in alle eeuwigheid soos sterre skutter Vereewig en eeuwig Vereewig en altoos beteken soos die Engelse begrip infinity Tot in alle eeuwigheid Soos die sterre Goed, hy moet daarnaar kyk oor, moet dit nie vergeet nie want ons gaan deel wees as jy luister na God en jy daar die begeerte om dit te wees deelwees van die bruid van die Heer Jezus en vir die rede is daar so een figuur in die jimmelruim en een van die constellaties wat die grootste van die constellaties is is die virgo, die vrouw Interessant nie, die vrou. Ek het ook al vir jou gesê, daar die vrou, haar die virgo wat een verskrikkelijke belangrike rol speel in die tekens van die tyd waarin ons onszelf bevind, die vrou wat met een kroon van twaalf sterre op haar kop staan, En aan haar voete is die maan En sy is bekleed met die son Wonderlik Absoluut wonderlik Een wonderlijke teken Wat God vir ons gegee het Daar die teken is al sigbaar misschien voor my tyd het ek het nou begin raak sien het, ek het dit raak gesien van die jaar 2000 af, en hou dit nog altijd dop en sien hoe die maan afbeweeg het in die geboortekanaal, en is al aan die voete, soos hierdie teken beskryf word, in openbare. Nou hoe sal ek en jy nou weet, as die Heere sê, daar sal tekens wees aan son, maan en sterre, Son, maan en sterre As ek en jy nie nooit daarna kyk Hoe sal ons nou weet Hoe sal ons nou weet As daar verandering is As iets is wat Anders lyk As ons nie kyk nie En daarom sal ons moet leer Sal bykie moet leer Jy moet leer van die sterre Ek en jy gaan in elk geval wees, soos die sterre, wat skitter vir ewig en al toe is. Ewig, vir ewig en altyd. En as jy na ek sterre constellatie kyk, is daar die interessante ding. Sommige van die sterre in die constellatie is baie, baie helder. Dit schyn helder en sommige van die sterre in daardie constellatie is verskrikkelijk dof, jy kan dit eindelijk omtred nie sien nie. En as jy met die teleskoop begin kyk, dan begin een mens dit nou helderder te sien, en mooier te sien. En so gaan mense, soos hier die sterre, gaan hulle by mekaar begin inhak, hulle gaan by mekaar begin beweeg, hulle gaan saam met mekaar begin beweeg. Net soos dit in die mense lichaam gebeur, dou nou hier die sterre en sterre constellaties en die wintelbane waarin sterre hulle self bevind, en denk nou net pikie weer, Hoe een mense lichaam werk Jy weet ons naal op hierdie stadium Dat ons vergelijk word met Een lichaam, die kerk Dat ons die lichaam is En Paulus verduidelik dan nou Dat iemand is die voet en die andere En is die hand en iemand is die oog En die oor en neus en so aan En dat die hele lichaam as een eenheid funksioneer maar my vingers is nie my toon nie so ek nie na my toon nie behal was ek nou buk en ek vat aan my toon maar soos die lichaam gevorm is is die vingers waar weg van die toon en my kop is reg boe en daar in die kante van die kop sit die oore en die oog, en die moneus, en die mond, en die nek, en die skouwers, en die ja, rest van die lichaam. Maar dit is een eenheid. Maar my vingers is nie my toon, nie. Of kom, ons hoor ek een ander uitdruk. My vingers is nie my oore, nie. My vingers sit nie daar waar my ore sit, nie. Maar mense, alles het begin by maar net twee seliekies wat met mekaar saam gesmeld het, en wat verdeel het, en verdeel het, en verdeel het. En elk een van die miljoene, biljoene sellekies waaruit ek en jy bestaan, kon enig iets gewaard het. Want die DNA, wat binnen in die kern van die sel is, het al die informatie om enig iets te waard, van jou toonkie tot by jou kroonkie, enig iets. Maar hulle het nie enig iets geworden, nie. Hulle het begin groepeer en groepeer en groepeer, en dit wat jou kop moet wees het by mekaar gegroepeer, en dit wat jou toone moes wees het by mekaar gegroepeer, en dit wat jou vingers moet wees het gegroepeer, dit wat jou longe moes wees, dit wat jou hart moes wees, dit wat jou nieren moes wees, dit wat jou mild moes wees, mis al die goeikies al hier die selikies het by mekaar gaan groepeer en mekaar gehelp om die hand te vorm en mekaar gehelp om die oog te vorm al die wat by mekaar groepeer het, wat die oog geword het is nou vandag jou oog het jy al geuitdrukking gehoord, soort soek soort, dis maar eindelijk maar wat, aan die gang was daar in jou lichaam, soort het soort gesoek, en so het jy dan nou volmaak, gevorm, in elke ding sit op die rechte plek, en dit is ook om ouwers, wat nou, geboorte skenk aan een baba, nuskierig kyk wanneer die kind gebore is of alles daar is wat daar moet wees of daar 10 vingers en daar 10 tone is en so meer en dan om te besef wonderlik alles is daar die longe funksioneer die baba skreef en die dokter wat moet kom onderzoek instel na die kindse welstand, ja alles is recht, alles functioneer, alles is in orde, meneer, mevrou, baie geluk, alles is welgeskapen, alles is in orde, al die sellekies wat die brein moes gevorm het was daar, al die sellekies wat die oe moes vorm was daar, en so meer, en so meer, en so meer, En dis maar wat bezig is om te gebeur hier op die aarde, mense vind mekaar en vorm so die lichaam van Christus. En uiteindelik moet daar ook die brood van die Heere Jezus ontwikkel, want hy sal onthou, Adam is aan die slaap gemaakt en sy een van sy ribbebeene is uitgehaal en daaruit is die vrou gevorm adam Adamse brood. Jezus as die laaste Adam gaan ook een brood te hee, daar gaan hy huwelik wees mense. En daarom gaan hy die kennis vermeerder, hy die kennis gaan uitgedra word, so kom ek alles in my vermoe doen om soveel as mense so ver te kry om te luister, want dis belangrike informatie, hierdie woorde moet by mense sy oore inkom en dis waar God skip hy skip door sy woord en die mense wat hy die boodskap moet hoor, hulle sal honger en dors as hulle een keer net gehoor het dan sal hulle weer wil luister want diep binnen in die geest is is daar hier die honger vir die waarheid, die onvervalste melk van die woord het ons daardoor kan opgroeid tot die volle gestalte en ons verandere kan word van heerlikheid tot heerlikheid as jy vanavond ky, taans, kan zet, lees een bykie in Korinthus 15 oor wat heerlikheid beteken. Hier die glans wat ons gaan afgewe Om te skutter soos die sterre verewig en altoos En daarmee hoop ek dat jy so neskierig is Dat jy weer volgende keer wil luister Dat het jy so aangegryp het en aangeraak het en geseen het Dat jy nou volgende keer weer wil luister En iemand anders ook vertel daarvan en dit nou vandag woensdag, en op woensdag saai ek 19 uur uit, 7 uur, maar op een donderdag is het 21.30 uur, dit wil sê, 9.30, 9.30, dan het ons so'n praktische tyd van meditatie, en totdat ons dan, daar tydens tyd daar die uh, program ontmoet, gaan ek jy nou groet hier vanuit Eirene in Pretoria en die sieninge van die Heere, mag, met jou mag jy wonderlijke aand hee in se teenwoordigheid. Shalom.